la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea 107 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Preotul Niculiță a fost chemat de Dumnezeu să întocmească un mănunchi de meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament, lucrare care și-a încheat viața sa, iar colectivul studioului nostru le-a datat formei de transmitere a lor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vă prezentăm lecțiunea numărul 107, după ce mai întâi, Parcurgem încă un episod din cartea pe care o citim împreună de mai multe vreme, Argatul. În episodul lecțiunii trecute, Metod și-a dezvăluit adevărata lui identitate față de bătrânul David. În episodul de astăzi, Metod este recunoscut de către Rașo, băiatul lui Ondrasic, stăpânul căruia lui i-a sfârșit aproape 2 ani ca Argat, iar în episodul viitor, cu care se va încheia, Cartea Argatul pe care o parcurgem de puțină vreme împreună, vom afla cum bătrânul David, reînviat parcă la o viață nouă, își face bagajele și pleacă în căutarea celor care ei au mai rămas din familia lui încă în viață. După aceea, aștept cu mare nerăbdare să începem o nouă serie de povestiri. Nu mult m-am întors dintr-o călătorie pe care am făcut-o peste oceane și am venit încărcat cu multe istorioare, cu povestiri care ne sunt de un real folos în viață. Am încheiat așadar episodul trecut cu palpitantă împrejurare în care metod, dezvăluindu-și adevărata lui identitate, îi înmânează bătrânului David un testament al nepotului său, Ruben și câteva fotografii. După toate acestea, în zorii zilei următoare, Metod se duse cu Ondrej la tăiatul lemnelor în pădure. Doborâră un stejar mare și de-abia seara se întoarseră acasă. Obosit și flămânzi cum erau, mâncară cina cu mare poftă și se duseră apoi la culcare. Nici unul din ei nu observă că cei din casă se uitau la Metod așa de ciudat. Dimineața, înainte de a veni la micul dejun, țăranul îl întâlni pe argat în grădină. Metod te rog, vină-mi cu Da, ce doriți, domnule?" Măi, ieri a fost la noi bătrânul David și ne-a povestit lucruri așa de minunate că nici nu le pot crede." Metod zâmbi și îl privi pe om deschis și plin de dragoste. E adevărat că ai venit într-adevăr la Hradova de dragul bătrânului evreu?" Da, da, domnule, de dragul lui." Într-adevăr?" strigă în spatele lui Rașor. Metod se întoarse. Hm. Și tu nu mai recunosc deloc, spuse el vesel lui Rașa. Eu? Da, tu. Nu-ți aduce aminte de tinerul căruia i-ai povestit în Bradoch despre satul tău și despre bătrânul David? Oh, da, da, da, acum mi-aduc aminte și tinerul își lovi fruntea. Nu degeaba îmi părei mie atât de cunoscut, dar bine, pe atunci purtai barbă și îmbrăcămintea de orășean, iar astăzi... Ei, poate că vă plac și așa, râse metod. Dar dacă e adevărat ce spune bătrânul David, ziseră ei, atunci mai înainte n-ai fost niciodată argat și nici nu te-ai născut pentru munca de țăran. Da, așa e. Am moștenit de la părinții mei o avere ceva mai mare ca a dumneavoastră, domnilor. Vai, păi cum ai putut atunci să trăiești așa printre noi?" se mirara amândoi. Și să te înjosești atâta de dragul evreului?" Ei bine, domnilor, cunosc pe un fiu de împărat și voi îl cunoașteți de asemenea, care a părăsit tronul și coroana și a slujit 33 de ani de dragul nevrednicului de mine." Să nu slujească atunci călosul de mine nici măcar doi ani de dragul unui om pe care l-a iubit el? Apoi, pe lângă asta, m-am simțit și bine la voi. Voi m-ați iubit și sper că n-am pierdut vremea de pomană cât am fost la voi. Cine știe ce mă mai așteaptă încă în viață? Un argat de țăran probabil că nu o să ajung, dar una știu că cei mai fericiți anei vieții mele au fost aceștia doi, când am putut, chiar dacă nu mai puțin, să mă fac și eu asemenea domnului nostru și să pot fi argatul lui Ondrași. Ah, iubiți ascultători, cât despre mine una știu, tare mult mi-aș dori să-mi pot juca și eu bine rolul acesta. Poate că mie sau ție, domnul, nu ne va cere să mergem departe în vreo țară străină și acolo să ne angajăm ca slugă la vreun țăran bogat. Dar ne cere cu siguranță ca, deși îmbrăcați în omul nostru dinăuntru în haine de prinți ai cerului, să ne trăim totuși viața noastră din afară ca argați, supuși și ascultători. Poate că ne cere să trăim ca argat al partenerului nostru de viață, al părinților, al copiilor noștri, sau ca argat al stăpânirilor țări în care ne aflăm. De cele mai multe ori, Domnul vrea să câștige pe câte un șef al nostru de la servici, pe care îl pune să se poarte aspru cu noi ca și un stăpân. Ei bine, aceea este chemarea noastră directă din partea lui Dumnezeu să suferim comportamentul acela nedrept și aspru, ca printr-o supunere răbdătoare să-l putem câștiga pentru Hristos până la urmă, așa după cum supunerea răbdătoare a lui Metod a câștigat o bună parte din satul acela pentru cer. Dragii noștri ascultători, să ne îndreptăm acum către Domnul printr-o rugăciune, după care ascultăm o cântare, timp în care să cerem Domnului să ne ajute, să ne angajăm și noi ca argata la lui nostru, din dragoste pentru marele lui nume. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru ceresc, pentru minunatele pilde de viață pe care ni le dai prin supușii tăi ascultători ajută ne te rugăm, ca prin mesajul pe care îl vom auzi, și astăzi, să se nască și în noi dorința de a ocupa cu toată inima și dragostea poziția aceasta de argat față de toți aceia care ne înconjoară. Amin! Să modelezi mereu din soare, să faci din tristare bucurie. Din umilință treaptă de nețare e slujba sfântă rânduită Din umilință treaptă de înălțare, e slujba sfântă rânduită, înălțare, slujba sfântă rânduită Să mângăi și să alini orice durere, e slujba rânduităție. Doamne, mulțumim pentru această slujbă nobilă și înaltă. Mulțumim pentru această chemare deosebită pentru care găsim prilej la tot momentul că din ce în ce mai mult pământul este cuprins de jale și de durere. A fi alinător al durerii, ce chemare mai nobilă ni se poate adresa? Iubiți ascultători, să parcurgem acum împreună lecțiunea noastră numărul 107. Ne aflăm în Evanghelia după Matei, la capitolul 12. În versetul 46, cu care ne începem lecțiunea de astăzi, aflăm despre Domnul Isus că în timp ce stătea de vorbă cu noroadele, este căutat de mama și frații lui. Versetul sună în felul următor. Pe când vorbea încă Isus noroadelor, Iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Vedem că Domnul Isus era mereu ocupat, el vorbea noroadelor, învăța pe ucenici, vindeca pe cei bolnavi. Nimic nu-l putea abate din drumul lucrării pentru care venise pe acest pământ. Nici mama, nici frații, nici cei mai apropiați ai lui. Lucrarea mântuirii era inima lui, era dragostea lui. Și nimeni, din cer și nici de pe pământ, nu se putea așeza între el și misiunea care îi fusese încredințată. Unitatea era atât de perfectă, încât unde atingeai lucrarea, atingeai pe Domnul Iisus. Așa cum era Domnul Iisus atunci, așa este și astăzi. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos, cum citim la Efeseni 2, cu versetul 10. Domnul Hristos este una cu urmașii săi, el fiind capul, iar ei trupul. Inima în care locuiește el, Efesen 3.17, devine una cu inima lui și semnul după care se cunoaște este lucrarea. Iisus vorbea noroadelor și tot în același timp mama și frații lui căutau să-i vorbească. Atunci când el vorbește, omul trebuie să tacă și să asculte indiferent cine ar fi el. Mama și frații lui poate că aveau gânduri bune, după părerea lor, gânduri pentru ocrotirea lui, pentru hrana lui, pentru odihna lui, dar toate aceste gânduri, izvorute numai dintr-o dragoste firească, sunt potrivnice lucrării duhovnicești. Ceea ce voiau mama și frații Domnului să-i vorbească, nu se armoniza cu gândul și vorbirea Domnului, pe el ar fi bucurat mai mult să vadă pe cei dragi printre noroade care ascultau cuvântul sfânt rostit de gura lui. Ascultătorii adevărului au trecere înaintea Domnului mai mult decât orice alte jertfe mari pe care le-ar aduce cineva, dar fără ascultare. Iată ce spune de pildă Sfântul Ioan Gură de Aur în legătură cu această întâmplare. Citez. Deoarece chiar și mama lui, având slăbiciune omenească, a voit să se arate în fața poporului câtă considerație are Domnul Hristos față de dânsa, pentru care motiv s-a apropiat chiar când învăța el și a trimis să-l cheme afară din casă ca și cum ar avea să-i vorbească despre un lucru de casă și ea aștepta ca el să iasă dată la dânsa ca la o mamă părăsind pe ceilalți toți. Dar el, pricepând și mai mult, a făcut contrariu și nu numai că n-a ieșit la dânsa, dar ceva mai mult cu cele ce a spus, i-a dojenit în mod blând intenția ei cu dorința de fală și a alungat patima chinuitoare a gloriei de șarte. Încheia citatul. Citatul acesta este cules din comentarii asupra Evangheliei după Matei, volumul 1, pagina 285, scris de preotul Grigore. Versetul spune, deci, că pe când vorbea încă Isus Noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. De aici noi trebuie să învățăm să nu-L stânjenim pe Domnul din lucrarea Lui cu gândurile și planurile noastre așa zise bune. Ceea ce face El este mai important și mai folositor noradelor, decât orice alte intenții frumoase pe care le-am avea noi. Numai atunci vorbirea noastră dă viață și dă lumină, când El însuși vorbește prin noi, când inima noastră, a devenit una cu inima Lui. Aflăm în versetul următor, în versetul 47 de la Evanghelia de pe Matei, capitolul 12, următoare aspect în legătură cu intenția mamei de a-i vorbi Domnului Isus. Citez versetul. Atunci cineva i-a zis, Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Aflăm de aici, iubiților, că este o trudă zadarnică. Domnul Isus Hristos nu iese afară din locul unde se află El. Afară este Întunericul, afară sunt spini și pălămida, afară este împărăția diavolului. Toate aceste stări le-a trăit din plin Adam după ce a păcătuit. El a fost scos afară din rai, afară din viață, căci pomul vieții era înăuntru, în mijlocul raiului. Domnul Isus Hristos nu iese afară. Și El cheamă înăuntru. Cheamă El în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, 28, spune Veniți la mine! Veniți unde sunt eu, în lumina mea, în dragostea mea, în adevărul meu, în sfințenia mea. Eu nu pot ieși afară de aici, dacă vrea cineva să vorbească cu mine, să intre unde mă aflu eu, să intre în mine și să rămână în mine, Ioan 15, cu 4, și atunci vom sta de vorbă în liniște, vom lucra împreună, ne vom bucura împreună, vom cina împreună, așa cum citim la Ioan 14, 23, Apocalipsa 3, cu 20. Toată lucrarea mântuirii pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o se cuprinde în cuvintele, intrați în stau, Ioan 10, cu 9. Intrați înăuntru, în casa Tatălui, intrați în rai prin ușa pe care v-am deschis-o eu, ușa cea strâmtă, Matei 7:13. Intrați și veți afla pomul vieții în mijlocul grădinii, Apocalipsa 2, 7. Domnul Isus chiar ne îndeamnă insistent, El spune în Luca 14, 23, să intre, ca să mi se umple casa. Mama și frații Domnului Isus Hristos stăteau afară și îl chemau pe el să iasă și apoi să-i vorbească. Domnul însă nu a făcut așa ceva. Cum era să iasă el din ceea ce era el, din ceea ce făcea el? Era ceva peste puterile lui. El nu se putea tăgădui pe sine. Nu poate să asculte de o vorbire din afara lui. Nu poate să fie necredincios lucrării pe care avea să o facă. De ce nu au venit ei înăuntru? De ce nu s-au silit și ei prin mulțime să pătrundă acolo unde era el? O, oh, ce fericit ar fi fost el și cât de fericiți ar fi fost și ei! Domnul Isus nu iese afară la noi, la interesele noastre, la concepțiile și prejudecățile noastre, Cine ne cheamă cu dragoste stăruitoare pe noi să venim unde se află El, să ieșim din ceea ce suntem noi și să intrăm în ceea ce este El. Și atunci vom putea gusta din plin harul Său cel nespus de felurit. Vom putea vorbi cu El, vom putea pătrunde tainele sale. Domnul Isus nu iese afară unde suntem noi. Cine ne cheamă pe noi înăuntru, acolo unde se află El. Să învățăm bine lucrurile acesta și vom avea numai foloase. În versetul următor, la versetul 48 din Evanghelia după Matei, capitolul 12, găsim răspunsul pe care Domnul Isus îl dă mesagerilor care aduc vestea cum că mama lui și frații lui așteaptă afară. Citim răspunsul Domnului Isus. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Iubiților, vedem aici că este de cea mai mare însemnătate să știi precis de unde vii, încotro mergi și ce lucrare faci. Este de cea mai mare însemnătate să știi precis cui aparții și care sunt apropiații tăi. Este de cea mai mare însemnătate să știi precis, pentru cine trăiești. Cine nu știe precis aceste lucruri, de cea mai mare însemnătate, trăiește o viață hărțuită, nesigură și nefericită. Domnul Isus Hristos ne este pildă desăvârșită în privința aceasta. El știa precis de unde vine, știa precis unde merge... Știa precis lucrarea pe care o avea de făcut, știa precis cine este mama lui și cine sunt frații săi. El nu se oprea la situațiile de moment, nici la lucrurile prezente, ci privea absolut totul numai prin prisma adevărului veșnic, avea perspectiva veșniciei totdeauna în fața sa și din această perspectivă vorbea, lucra, și întreținea legături cu oamenii. Privind din unghiul veșniciei, altfel ți se înfățișează lucrurile, altfel vezi oamenii, altfel înțelegi legăturile care ți se par naturale. Privind prin lumina adevărului Evangheliei, altfel ți se înfățișează lumea, altfel simți viața, altfel vezi legăturile de familie. Naturalul devine nenatural și ceea ce ți s-a părut drept îl vezi strâmb. Dante spunea într-una din operele sale, Mergi pe drumul tău și lasă omenirea să strige. Un verset din Matei 10, 35-36 spune, Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mama sa, și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Iată deci o parte din lucrarea pe care Domnul Isus a venit să o facă pe pământ. Despărțirea este o latură însemnată în lucrarea unirii. Ca să fii unit cu cerul, trebuie mai întâi să fii despărțit de pământ. Ca să fii unit cu lucrurile duhovnicești și cerești, trebuie mai întâi să fii despărțit de lucrurile firești. Dacă vrei să fii unit cu Dumnezeu, trebuie să te desparți în mod desăvârșit de diavolul și de lucrările lui. Cele mai naturale legături trupești trebuie rupte când acestea se împotrivesc pentru a ajunge la unitatea duhovnicească. Domnul Isus a renunțat la legăturile cele mai intime dintre mamă și frații săi, care căutau să-l stânjenească din lucrarea lui, din ceea ce era el, din punct de vedere veșnic, numai ca să poată face lucrarea pentru care părăsise cerul. El știa sigur că nu mama firească este adevărata mamă și nici frații firești nu sunt adevărații frați. El a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr, cum citim la Ioan 18, cu 37, deci și cu această ocazie a mărturisit adevărul și ne învață și pe noi lucrul acesta. Cine are uirec de auzit să audă și cine are minte de înțeles să înțeleagă. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Întreabă Domnul Isus. Dar ai tăi? În versetul următor, în versetul 49 de la Evanghelia după Matei, capitolul 12, citim următoarele. Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, Iată mama mea și frații mei. Vedem că ucenicii Domnului Hristos sunt biserica Lui, iar biserica, într-un înțeles, îl naște pe El în inimile celor care nu-L cunosc. Biserica, deci, este nu numai mireasa Domnului Hristos, ci și mama Lui Duhovnicească, pentru că de-a lungul veacurilor, ea l-a născut în continuu pe pământ și îl va naște până la venirea Lui a doua oară. În înțelesul acesta spunea și Sfântul Apostol Pavel, Citim un verset de la Galateni 4:19. Copiii la și mei, pentru care sunt iarăși durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Acela care este născut din Dumnezeu, naște pe Dumnezeu în alte ființe, după cum focul naște foc. Domnul Isus ne poartă pe noi, dar și noi îl purtăm pe El prin lume. Numai cine naște se poate numi Mama, fiecare credincios adevărat al Domnului Hristos îi poate fi mamă și frate pe pământ. O, oh, dacă am înțelege adevărul acesta! Spune Domnul Isus: iată mama mea și frații mei. Afară de înțelesul de mai sus, aceste cuvinte mai arată că Domnul Isus nu a vrut să disprețuiască rudele sale pământești, după cum și dorința tainică de a se face că nu le cunoaște. Numai când aceste cuvinte sunt rău înțelese, par așa. Această judecată ușuratică este nimicită de tragerea de inimă cu care Domnul Iisus a lucrat timp de 30 de ani alături de părinții lui în Nazaret și de dragostea pe care i-a mărturisit-o mamei sale chiar când era pe cruce. Prin aceste cuvinte ciudate, el a vrut să ne facă să înțelegem că, fără să uite sau fără să disprețuiască perudele lui după trup, Ține totuși drept membrii ai familiei lui pe toți aceia care se vor întoarce la Dumnezeu și vor deveni astfel copii ai Tatălui Ceresc prin credința în el și îi vor face voia așa cum s-a arătat în prima parte a acestei meditații. Ce dar măreț este acesta pentru fiecare ființă omenească să poată fi prin credință? una cu Domnul Isus Hristos. Nimeni nu este îndepărtat de la această fericire, afară de aceia care vor să se depărteze ei singuri. Și totodată, ce înștiințare împotriva dragostei egoiste dintre membrii aceleiași familii? Și cât îndem pentru ca legăturile de carne și de sânge să se prefacă în legături veșnice. Da, ele vor ajunge astfel, dar numai atunci când Duhul Domnului le va strebate și le va schimba. Iubiți ascultători, aici se încheie lecțiunea noastră de astăzi, numărul 107 a emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru segmentul de timp care ne-a mai rămas, iubiți ascultători, am ales astăzi să citim câteva Meditații câteva gânduri despre rugăciune, așa cum au fost rostite de înaintașii noștri, cei care au trăit cu mult înaintea noastră. Spre exemplu, în Patericul Sinaitic, aceasta este o lucrare intitulată Cuvintele Sfinților Bătrâni, o veche scriere creștină, spune următoarele: Calea smereniei este aceasta: înfrânarea, rugăciunea, și lepădarea de Sine. Să ascultăm pe Marc Antonie, un mistic ortodox. A spus astfel. Rugăciunea neîncetată este imposibilă atâta vreme cât există paraziți spirituali ca îngrijorările vieții, probleme nerezolvate cu aproapere căria ei greșit. Iată alte gânduri interesante. De data aceasta, îl cităm pe Sfântul Antonie de Suroj, un mistic ortodox. Următoarele trei meditații, pe marginea subiectului rugăciune, le extragem din lucrarea Școala Rugăciunii, este o traducere de Irineu Slătineanu, în primăria Coresii București, nu demult, ci recent, în anul 1994. Iată ce spune una dintre cugetări. Dacă rugăciunea nu este trăită, dacă viața și rugăciunea nu se întrepătrund complet, rugăciunea nu este altceva decât un madrigal politicos pe care îl oferim lui Dumnezeu când îi acordăm puțin timp. Următoarea meditație, rugăciunea înainte de toate este o întâlnire cu Dumnezeu și a treia căreia doresc să-i dau citire, Trebuie să mărturisesc, spune Sfântul Antonie de Suroj, acest mistic ortodox, că citirea cărților de rugăciune mă supără de multe ori. Am impresia că dacă Dumnezeu ar fi în mod sensibil prezent în fața mea, n-aș îndrăzni vreodată să-i înșiri așa banalități și să-i spun despre el însuși lucruri pe care el le cunoaște cu mult înainte de a mă naște eu. Încheiat citatul. Iată deci, iubiți ascultători, că un adevărat ortodox se închină, potrivit se roagă, potrivit scripturii, așa cum ne arată Domnul Isus în Evanghelia după an în capitolul 4, în duh și în adevăr. Vă răsăm în continuare să ascultați o melodie.